Es bonita y es bonita y la vez por el suelo. Bonito como se riega y la vez por el suelo como se riega. Hola, benvinguts a La Verdolaga, el vostre programa Radio Bronca sobre ecologisme. Em dic Toni i bé, fa llavors dos anys vaig trobar informació molt preocupant, al·lucinantment preocupant sobre canvi climàtic i sobre canvi climàtic abrupte i em vaig quedar molt, molt preocupat i per això vull fer un programa per a difondre aquest tema i, i respostes per a combatre per a combatre les causes d'aquests problemes que jo crec que poden venir des del degraixentisme i altres corres de pensament, i això. I jo sóc la Berta, i també estic ficada amb tot això. Jo sóc ambientòloga, vaig estudiar ciències ambientals a la UB, i bueno, em dedico a, bàsicament a educació pel medi ambient, sóc educadora ambiental, també educadora així en general, i... I, clar, m'interessa moltíssim parlar sobre aquest tema i com de manera bueno, una de les millors maneres que podia fer-ho era mitjançant un programa de ràdio. No? El Toni m'ho va proposar i vaig dir, ostres, doncs és, és molt bona idea mm -hmm. de parlar sobre aquest tema i que la gent ens escolti. I també per informar-nos encara més nosaltres al respecte sobre fets que, que, que potser no, no érem conscients. No? Avui parlarem sobre un tema, per exemple, de Bangladesh, que jo no sabia que que fos tan, tan crítica la situació en la que estan vivint. O sigui que també està servint a nosaltres per sobreinformar-nos que sempre uh -huh. és útil. I parlarem també sobre, sobre un tema relacionat amb la guerra de Síria des del punt de vista del canvi climàtic i intentarem donar reactivitats que es poden fer per a combatre les, les injustícies que genera el canvi climàtic que estan generades per un sistema que està generat, el, el canvi climàtic, per un sistema econòmic injust. Uh -huh. Així que al final de, cap al final del programa vol, intentarem donar sortides i respostes i coses que fer per a no desesperar-nos. I ara mateix us deixem un, una microsecció que li diem el Xute o el Xut, que res, es tracta d'una mena d'explosió informativa concentrada Y después comenzaremos a hacerles exposiciones que se han preparado. De, eh, gratas de ver, ¿no? Vuelvo al calentamiento climático. Los términos centrales ahí durante... Digamos, los términos en, en cuanto a respuestas políticas, políticos sociales, en los últimos decenios han sido, lo, lo sabéis que hayáis seguido un poco estos debates, mitigación y adaptación, ¿no? O mitigación y adaptación o mitigación frente a adaptación, distintas variantes, ¿no?, de, de estas estrategias. Bueno, yo creo que las dos, los dos conceptos, tanto mitigación como adaptación, son opciones dentro de un futuro que se nos ha ido haciendo cada vez menos probable porque presuponen, tanto la mitigación como la adaptación, que el calentamiento climático siga siendo un proceso lineal, gradual gradual y controlable. Es decir, que no se sobrepase alguno de esos puntos de vuelco, no lo que llaman los anglosajones tipping points, que, que hagan que de repente pues, el, el sistema climático funcione de manera completamente diferente. ¿no? Por ejemplo, pues esa con esa liberación de grandes cantidades de metano que ahora está congelado en el Ártico. Esa perspectiva de linealidad y gradualidad es en buena parte la que todavía asume el IPCC, ¿no? el Grupo Intergubernamental sobre Calentamiento Climático. Por ejemplo, en su quinto informe de evaluación, que se ha eh, hecho público, terminado de elaborarse y hecho público en 2014, se sigue pronosticando apenas un metro de incremento del nivel del mar hacia 2100. ¿Eh? Esa, es, esa eso es, es una perspectiva que supone que no va a tocarse ninguno de esos puntos de vuelco del sistema climático mundial ojalá sea así, ojalá ojalá sea así, pero muchos eh, elementos indican que el IPCC con eso está subestimando la gravedad del problema <coughs> y por desgracia podemos ir hacia un mundo donde hubiera que multiplicar por 20 o por 30 ese incremento de un metro ¿eh? si, se, si se tocan esos algunos de esos puntos de, de vuelco. Decía un investigador californiano Algunos científicos sugieren hacer planes para adaptarnos a un mundo de 4 grados centígrados más cálido. Adaptación ya mucho más allá de ese umbral de seguridad de los 2 grados centígrados, que como decíamos quizá es demasiado optimista. Este, este hombre decía, algunos científicos sugieren hacer planes para adaptarnos a un mundo de 4 grados centígrados más cálido. Si bien eso es prudente, uno se pregunta, decía este investigador californiano, ¿Cuál es la parte de población que vive ahora que podría adaptarse a un mundo así? Y mi opinión es que solo unos pocos miles de personas que busquen refugio en el Ártico o la Antártida. I'm sick to death, sick to death, sick to death, sick to death I'm sick to death like I've never been sick before Hemos coltado el Jorge Riechmann, que es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, poeta y militante ecologista desde desde fa muchos años, y es una conferencia que va a hacer a la Universidad de Valencia que podéis probarla por la referencia Transición o Colapso. Y i això, la, la cançó que hem ficat després, per amenitzar, és d'un grup tecno que es deia Atari Teenage Riot i la cançó es diu "Sick to Death que seria algo així com Estic tan xungo que em moro uh -huh. No? Més o menys? Més o menys I, i es van... van... es deien perquè han deixat de ser un grup ja no existeixen com a grup. He recordat una cosa que havia de dir del, del Jorge Riesman, que és a la Universitat de València. Sí, que no recordo ben bé, si és de finals de 2014 o principis de 2015. No tinc la data aquí, però crec que és de 2015. I ja està. Ara tu ens parlaràs del que està passant a Bangladesh, perquè la idea d'aquest programa era parlar d'un perill de coses que que ja que ja han, ja han acorrregut, que estan ocorregent per culpa del canvi climàtic a nivell a nivell planetari. Exacte. Ehm, parlarem sobre exemples concrets avui en dia de conseqüències del canvi climàtic, perquè sempre és com que ens parlen de, de les conseqüències del canvi climàtic a llarg termini sempre, no? I clar, i el fet de que aquestes no siguin visibles d'un dia per l'altre fa que molts cops els hi per, els hi tinguem com poc respecte o fins i tot tinguin una pèrdua d'importància però veiem a futur com que ja s'arreglarà, no? ja inventaran ja en alguna cosa perquè com encara no ha arribat el gros i el que volem dir és que el gros ja està arribant en algunes parts del, del planeta no? Exacte, sí, sí, això mateix. i Nosaltres també estem vivint com bueno, podríem dir canvis de temperatura últimament en els cicles de, de les estacions per exemple, seria com un exemple del més clar, però com que són sutils, no són dràstiques, doncs no els hi... no, no els les tenim molt en compte. No? Llavors avui parlarem sobre dos, dos exemples. El primer de tots parlarem serà sobre Bangladesh i la situació que està vivint. A Bangladesh que està tocant l'Índia, és un país molt petit i que en veritat uh -huh. es troba una situació Bastant crítica i, bueno, sí que s'ha dit alguna cosa no?, sobre Bangladesh, però tampoc massa. No és allò que apareix. Sí, a mi em sona no. molt pagament de les notícies, els problemes. Algo, algo ha sortit per la tele. I, i després el Toni ens parlarà sobre el conflicte de Síria i, i de com també el canvi climàtic ha afectat en aquest conflicte, no? Que, que, bueno, normalment es relaciona el conflicte amb altres orígens, amb altres... Sí, hi ha una hipòtesi que el canvi climàtic és un dels desencadenants. La gent que diu això no diu que sigui per culpa d'això, diu que és un dels desencadenants, no? pot ser la gota que fa besar el got, o una de tantes gotes, no? i que ha tingut una importància capital en l'explosió del conflicte. Doncs començarem a parlar sobre Bangladesh. En quina situació es troba a no? És una zona de les més vulnerables davant dels efectes que està, està donant el canvi climàtic. És més, actualment podríem dir que és la més vulnerable. I per què és la més vulnerable? La més vulnerable de tot món? Sí, per diferents factors, com per exemple la seva localització geogràfica, la seva dominància de zones inundables a la superfície del país, ja que bueno, es troba al territori de Bangladesh al nivell del mar, bàsicament, i fins i tot hi ha un 10% que es troba per sota del nivell del mar. Un altre factor seria que té una elevada densitat de població. Parlem de que és un país que té 156,6 aproximadament milions d'habitants en molt poca superfície. Em... Si sí, em vas comentar que la superfícies com la d'Andalusia i Castell-la-La més o menys, sumades... Aproximadament, sí, doncs allí fica-li quasi 160 milions d'habitants. La veritat és que és, és un aglutinament important. Després, també el país té un elevat risc de pobresa, un 40% de la població viu sota de l'ombral de la pobresa i per sumar-hi encara un factor més... Hi ha gran part de la població que depèn de la natura per sobreviure. És el seu primer recurs em, econòmic, com molta gent que depèn de l'agricultura. Uh -huh. Llavors, em, die, podem dir quins són els impactes, no ens preguntem, que, que ells han patit del canvi climàtic. Primer de tots... Abans era un país que tenia sis estacions, o sigui, això es reflecteix molt clarament perquè n'hi havia sis estacions i cada cop eh, s'estan visualitzant tres només, no? a l'estiu, a l'hivern i l'època de pluges. I abans n'hi havia sis n'hi havia molta més variabilitat. Mm -hmm. Després, a l'època de pluges, cada cop són més irregulars aquestes pluges i més intenses i menys cases, que això és el que té el canvi climàtic a l'hora de, de les pluges, no? que va perdent una mica doncs, l'equilibri d'aquestes i cada cop són més, més dràstiques. Em, a l'època d'estiu, cada cop les pluges es cassegen més. I també una, una altra conseqüència és que durant les pluges, el fet de que siguin tan, tan intenses, s'inunden els rius fet que, doncs, que això també porta les seves conseqüències, no? Destrossos de, de zones de cultiu, si hi ha també poblacions a la vora dels rius també, doncs, els destrossos... No pot... den, no? Exacte. Tot això puja-li la pujada del nivell del mar, que incrementa doncs, la, intru la intrusió salina i, i les destrosses que això també provoca. I a part d'erosió costera, o sigui, són molts, molts més factors també, eh? És un conjunt de tot aixòs. Aquests serien alguns exemples, només, I, i això què dona lloc, no? Quines conseqüències té tot aquestes, cons, tots aquests, mm, com si diguéssim, demostracions petites d'aquell canvi climàtic és aquí. Doncs, per començar, moltes morts a causa de tot això. Imagineu-vos imagineu un, un estiu cada cop més sec i un fred cada cop... i un hivern cada cop més fred. I una època de pluges cada cop més, i, més, més irregulars. Doncs això origina moltes morts. I també, per altra banda, una prevalència i un increment de les malalties que ja són comunes, com per exemple el dengue, la malària, la còlera, la per diarrea... Les inunda... Per les inundacions pot ser? Per, o per què? Per, seria per una mica el conjunt de tot això. Però sí, les inundacions podria ser perfectament... doncs, doncs que el, les condicions de sanitat òptimes no es veuen una mica afectades llavors, doncs, dona lloc doncs, a, a que, que encara prevaleixi més aquestes, aquestes malalties no? Bé, Jo voldria fer un incis contra l'escepticisme en, en aquest tema no? Bé, no, no, dic, no dedicarem aquest programa a parlar de l'escepticisme de o del... Negacionisme climàtic, l'escepticisme eh, en abstracte és una actitud sana. Val? Tu no t'has de creure el que et diuen encara que sigui un científic amb bata blanca. L'escepticisme com, com a regla general està bé. Però en un altre programa dedicarem a parlar del negacionisme climàtic o de l'escepticisme respecte als, a la ciència del canvi climàtic com a construcció ideològica. Algú podria pensar que, bé, que al món, que a zones tropicals, que a determinats països sempre hi ha hagut calor, sempre hi ha hagut fred, sempre hi ha hagut inundacions, sempre hi ha hagut canvis en les estacions, però podem veure una evolució cap a pitjor si sí, hi havia sis estacions i ara n'hi ha tres, i podem veure una evolució cap a pitjor en el fet ja en si de que les pluies siguin irregulars respecte al patró anterior. Ja no que siguin més o menys pluges, que segurament pot ser són menys pluges, el, però el fet que canvi el patró és un problema per a l'agricultura i per a les plantes dels animals en general, perquè les plantes dels animals s'han adaptat a mil·lenis de patrons de, de temperatura, de canvi de temperatura al llarg de l'any i, i de pluges. Llavors, el fet que hi hagi un canvi ràpid és pot implicar una disminució en, la, en el rendiment agrícola o en, la, o en la supervivència de moltes espècies, no? Sí, tal qual. Això és el que... Sí. El fet de canviar la temporalitat, no és... No tens temps suficient per... Sí si canvia el per... clima i l'espècie para... vegetal o animal està adaptada a uns cicles, pot tenir problemes de reproducció o de generació de fruits. Uh -huh. Llavors, aquí hauria una mica de selecció, no? Llavors el que estan parlant dels ecologistes més que de seleccions d'extinció crec que és una dada oficial de l'ONU que estan desapareixent 150 espècies al dia de mitjana però bé, estem anant molt cap a l'explicació del canvi climàtic i tornem a, tornem a Bangladesh i ja ha un altre programa parlem més dels bastiments de, de la base de per què, per què és una ciència l'estudi del canvi climàtic per què és científic i per què no és una trola i continuant amb, bueno, amb les conseqüències, com hem dit, una altra part de les morts, a part de les malalties, que també donen lloc a morts, seria les migracions. No? Si tu la teva zona s'inunda amb, amb facilitat, quan abans no ho feia i perds la teva casa... O amb més facilitat que abans, no? Exacte. Doncs, sobretot, com hem dit a les poblacions costeres, que que és una de les parts més vulnerables de que està sofrint tot això, <coughs> doncs se'n donen migracions, no? migracions sobretot internes actualment. Mm -hmm. Hi ha gent que està fugint de la costa cap a l'interior a Bangladesh? Sí, això és el que he llegit, sí, el que m'he informat. I, i, I bueno, m'has comentat alguna cosa de la salinització? Sí. Per la pujada del nivell del mar i... Exacte. A l'hora de pujar el nivell del mar, doncs el que fa és... L'aigua del mar s'endinsa cap, cap a la zona de cultiu, de, de, bueno, cap a tota la zona de costera i, i salinitza. I, clar, doncs les plantes normalment no estan acostumades a aquesta salinitat, les que nosaltres cultivem. Mm -hmm. I, I dona lloc a un desastre en els cultius, sí. Pèrdua molts d'ells. Llavors, veiem que Bangladesh es troba amb aquesta situació i que està vivint actualment, no? I que s'ha d'adaptar a aquestes conseqüències que està vivint del canvi climàtic. Llavors, em... veuen que no poden lluitar contra tot. Sí que poden lluitar contra aquesta realitat, però que això és un fet que està passant. L'únic que poden fer és adaptar-se a aquestes conseqüències. No? És com sobre la marxa, no? una adaptació sobre la marxa. Clar, perquè ho han d'assumir que els està passant tot això. Llavors, el que és el, la idea principal no? que s'ha de fer amb aquest problema no? seria identificar quines són les, les vulnerabilitats que tenen, no? classificar-les també per per de més greus a menys greus per prioritzar-les i atacar al respecte d'aquesta I com estan fent per a defendre's d'aquests de, canvis? Doncs mira, de moment tenen una solució que ells tenen al canvi climàtic val? és la d'una red del que es diu polders val? El, el polder seria un terreny que, que guanya terreny al mar després d'aixecar uns murs justament cap, en direcció cap al mar i dics de contenció. I d'aquesta manera frena l'entrada de la salinitat de l'aigua del mar i permet que el terreny a l'hora dreni aquesta aigua i es pugui cultivar. Mm -hmm. Aquests polders van ser construïts el, als anys 60, 60 i 70, aproximadament. Me'n tinc una pregunta. Aquests polders... Es van fer perquè ja als 6070 hi havia abans de problema pel canvi climàtic o es va fer senzillament per a guanyar-li terreny al mar en forma de terreny cultivable per a alimentar la població i ara s'han trobat que la pujada del nivell del mar està tornant els polders inviables? Mm, jo crec, sincerament, que és per, perquè ja van començar a veure certes conseqüències sobre tot això. Creus sobre... que hi ha els 60 70. Sí. Bueno, no ho sé, és opinió personal. Diria que sí. Que ja van començar a veure doncs, que el mar guanyava, guanyava terreny i van començar a fer-ho com Volanda, no? que també té una ret de dics de contenció, més o menys el mateix. Sí. No puc assegurar, per això. Val, ja ho mirarem. En total, hi han uns 123 murs i per exemple, perquè us feu una idea, si el mar pujés un metre al seu nivell, en el que es troba, el 50% del terreny de, de Bangladesh quedaria inundat. Valla tela. Val. O sigui que, bueno, això ha estat un, una info extra així que he llançat. O sigui que en part els dics actualment... Ehm depenen bastant d'ells val perquè això no passi. Quin és el problema que tenen aquests dics que es troben força deteriorats des de que es va començar des de que van ser construïts fins ara se deteriorant i no hi ha hagut un manteniment constant. Val? I li sumem a part de tot això és que son, el seu manteniment és molt car i per aixòs estan segurament mantenint de la manera de la periodicitat que ho No? Es necessitarien uns 18 milions d'euros de, aproximadament anuals, més o menys, eh, per mantenir-los. I llavors us estareu preguntant, no? I què fa el govern al respecte de tot això que està fent ell? Doncs pel que he llegit, literalment, diu que fa el que pot. <ríe> llavors, eh, diu que hi ha, un, hi ha un plan que està en marxa per reparar 17 murs d'aquests i, i que estiguin en bones condicions. I també ha creat un programa d'estudis del canvi climàtic i al respecte bàsicament bueno, per, per estudiar les conseqüències i, i de com... I l'evolució futura, no? Exacte. Del que, de que se'ls al damunt. Diuen que fan el, que, el govern està dient que fa el que pot. Sí, bé, bueno, això és el que he llegit, sí. Així tal qual, que es fa el que, el que es pot. Segurament per manca de recursos, etc. No? I bueno, aquest pla d'estudis del canvi climàtic diu que permet formar uns 25.000 funcionaris per com actuar quan arriba un cicló, quan hi ha indes, inundacions a la població, etc. Vale. Llavors, jo el que volia parlar, a no, part d'aquesta solució que, que s'ha vist que és una la red de polders, és que hi ha un moviment camperol que es diu Bangladesh Creechock Federation, BKF, uh -huh. i un altre que es diu Bangladesh Kishani Saba, que és BKS. I aquest moviment lluita per la sobirania alimentària i canvi social a Bangladesh. No? Llavors el que ha fet aquest moviment és actuar directament a les zones que estan patint allà. I primer a tot, diferenciar de dues diferents, la del nord i la del sud, ja que el canvi climàtic no actua a elles de la mateixa manera, no? Per exemple, anem a veure què és el que passa al nord. Al nord s'està veient que la temperatura durant l'estiu està incrementant. Això provoca que hi hagi que s'assequinen rius. Hem... també que s'assequin els cultius, evidentment. Tenen, perdona, tenen glaceres a les muntanyes, potser. Doncs justament Bangladesh no és zona de muntanya. No, no té una part muntanyosa, molt, molt muntanyosa. Mm, diria que no. O sigui, ells penseu que depenen de... L'aigua que els hi arribi a ells, bàsicament és del desglassament de l'Himalaya. Però ells no tenen part, és es que no recordo el mapa, no tenen part d'Himalaya. Mm, no sabria assegurar-t'ho, però sí, si... bueno, jo diria que no, no tenen zona mm -hmm. muntanyosa bastant important, Bangladesh. Mm -hmm. O sigui, que és més que depenen del, del, de l'Himalaya, sí. I a l'hivern també, bé, bueno, els estius són més calorosos i els hiverns cada cop són més freds. També, cosa que, que, que congela els cultius i que té les seves conseqüències negatives, no? També hi ha un increment de boira, seria un altre dels factors, que també afecta els cultius. I el fet de que depenguin de l'esglasament de l'Himalaya, les, les que sigui com el seu em, la seva principal font d'aigua dolça, fa que, com que l'Himalaia també s'està desgelant eh, més ràpidament, vingui més quantitat d'aigua en un termini de temps més curt i hi hagi inundacions. Això a la part del nord de Bangladesh. Val? I al sud, al sud, eh, el que s'està veient és que hi ha un increment del, dels ciclons, val? i cada cop són, tenen més força, cada cop també hi ha, com hem dit, hem parlat abans de d'erosió costera, vol dir que hi ha més ones amb més potència que, que hi arriben. Hi ha més salinitat, evidentment. També més calor a l'estiu, una mica com al nord, més fred a l'hivern. És més, el nord pateix com més conseqüències provenents més... Del, com hem vist, del desgel·lament de l'Himalaia i el sud més pel que fa al terreny marítim. No? O sigui, més a, a tot el que involucra el mar, la pujada del nivell del mar, doncs, pateix molt més aquestes conseqüències. És a dir, que al sud hem, hi ha altes probabilitats de que en un futur pròxim siguin refugiats del canvi climàtic. Uh -huh. Val? Perquè les seves conseqüències són més, en aquest aspecte, són més nefastes. Llavors, hem... quines propostes proposen aquest, aquest, aquests grups que hem parlat? No? Pot ser estant a l'Organització Internacional Via Campesina, sí, o com a mínim algun dels dos? Sí, o... crec que els dos, sí, justament ho he llegit allà. Sí. I quines propostes de solucions tenen aquests dos grups? Primer de tot, diuen que hi hagi una pressió dels països pobres que estan patint el canvi climàtic cap als que els estan generant, no? Perquè que estem parlant tota l'estona no? d'un país que és pobre i que està patint aquestes conseqüències, però el seu paper dintre del generament de canvi climàtic mm -hmm. és, és molt, molt petit. petit. És molt petit. Llavors, això... És una injustícia. És una injustícia molt gran. No? Perquè, bàsicament... Què incrementa l'efecte hivernacle a les societats desenvolupades? Mm -hmm. Què podríem dir, no? A l'ús de transports massivament, l'ús d'electricitat també. I indústria i no sols on està la fàbrica, sinó on es venen els productes, no? El consum industrial, I el... la producció i el consum industrial. Exacte, i el consum que tenim. Llavors... Bé, bueno, doncs hi hauria d'haver-hi una unió d'aquests països, segons, eh, segons aquests moviments, dels països que estan patint el canvi climàtic i, i fer-se fer escoltar, agafar força davant d'aquests que sí que l'estem provocant. Una altra proposta que viuen és plantar més arbres a la zona i, bàsicament, perquè, una d'elles és perquè fixa el carboni i l'altre perquè fan de protectors a l'hora dels ciclons... Aturen riu, I aturen la riuada, es pot ser? Doncs, segurament que les mitiguen. Sí. Inundacions i tot això, és exacte. Tres. Responsabilitat del govern de Bangladesh. No? Que, primer de tot, informi la població del canvi climàtic, de, de com actuar en Vergell, una, una informació davant de, de, de com actuar. Segon. Que... Actuï immediatament davant d'un desastre natural, no? És a dir, que sigui el primer a l'hora de respondre, no que es quedi així com aturat, que no sapiga què fer i que, sobretot, repari els dents causats. Això també s'exigeix, per part. I també lluitar contra el canvi climàtic, començant per deixar d'utilitzar fertilitzants químics i pesticides i llavors estèrils. Seria com la primera part que ja us de exigeixen. de Monsanto, no? Llavors de, de, de modificats genèticament que s'han de pagar en cada collita al fabricant, Exacte. no? Llavors estem que hi ha un vincle amb el fabricant i dependència i que no puguis tota sí, més, més les els llavors. els pesticides i els fertilitzats sintètics acaben arribant a l'aigua del mar i maten el plàncton. Li fan la vida impossible al plàncton i el redueixen, i el fitoplancton llavors es redueix la producció d'oxigen marina indirectament. A la llarga els pesticides provoquen això. A banda de que també els fertilitzants desprenen uns gases de nitrogen que tenen efecte hivernacle també. No? L'agricultura industrial ja de de producció d'entrada té dos efectes contaminants molt greus, la producció de gas de nitrats i la contaminació marina. Uh -huh. I, I per descomptat, doncs, tots els efectes no, negatius que provoca això és el nostre consum a l'hora de... A més, a més, en la nostra salut, sí. I a la nostra salut. Sí. I, I per últim, una altra cosa que, que, bueno, que, que exigeixen que sigui una solució és responsabilitzar. A les indústries que han generat tot això, els, dels efectes del canvi climàtic, no? I responsabilitzar-los en el lloc on està passant em, aquestes conseqüències. És a dir, com es podria interpretar això? Doncs que si jo almenys ho interpreto, que si ells estan patint tot aixòs que ho ha de pagar qui ho hagi provocat. Mm -hmm. No? Però com ho volen fer amb un amb mena d'associant-se als altres països els pobres que estan patint els efectes, bueno, pobres no empobrits sé. que estan patint un arbitraig internacional, o què és el que... Com... No he llegit, no he llegit com, com ho volen dur a terme, sinó simplement que volen arribar Bueno, però això. està bé que fiquin el punt en, en els en les multinacionals contaminants que estan generant el problema. Mm. I també volia afegir eh, una opinió personal no sobre els ponders. Em... Clara, què és el pollder? Si sí que ens atura l'entrada de, de la pujada del mar, de la salinitat... és un parxxe. és un parxe no? ben maco perquè ens està aturant ara mateix el problema que tenim avui en dia. però hem de pensar que cada cop tot això n' empitjorant. Llavors el fet, no? el fet que hem, que hem dit de que és que costa molt el seu manteniment. Però és que cada cop hor has de pagar més. No? És com una mica un peix que es menja en cua, o sigui, tu gastaràs cada cop més diners a anar Ja, en però què, què han de fer? Abandonar les poldres i pujar tots cap a la part alta? No dic, no dic que sigui una decisió errònia, però que potser fi, fixar-se únicament en què ens porti la salvació crec que no és la solució, que és una de les coses que el govern està fent. És a dir, que s'ha d'estudiar moltes altres coses a part de tenir un bon manteniment d'aquests polders mm -hmm. perquè és que vist el vi o sigui, vist que el polder sigui eh, la solució definitiva està veient que no ho és Sí, la veritat és que és un problema perquè si puja el nivell de l'aigua per molt que la cosa està tan malament que per molt que deixin de contan... encara que ho fessin que deixessin de, deixessin de contaminar a nivell de l'agricultura la que fan ells hi ha tota la resta del planeta, no?, i tota la inèrcia que hi ha del, de l'escalfament, no?, i de la pujada de temperatures i la pujada del nivell del mar. És... és bueno, és com sentir-se acorralat, no? Jo, jo veig que hi ha gent... És una situació, és com estar acorralat, no? Sí, què fas? És que, sí, el primer que s'ha tacut és pujar el nivell del mar, doncs poso bols. És el primer que s'ha tacut. Però cada cop et costarà més mantenir aquests... Llavors, és com... Bueno anem a seure'ns i, i veure que cada cop aniran pitjorant tot això i què més podríem fer, a part de pujar uns murs. Mm -hmm. Doncs, com hem llegit ara, pressionar sobre aquests pisos que generem nosaltres el canvi climàtic i tal seria un molt bon començament també. Mhm. Mm i, en general, ho hem dit tot. Tot el que havíem preparat sobre l'Anglades ja, ja ho hem explicat. Molt bé, doncs llavors, fiquem un altre xut i després faig jo la meva, la meva exposició sobre Síria. Perfecte. Molt bé. Endavant, xut. de les. Podríem añadir també la profundització de les desigualdades en términos de etnia o procedencia y tenemos ahí claramente ahora mismo toda la crisis de refugiados que nos muestra de forma obscena como una Europa que pretende seguir siendo rica y privilegiada se blinda ante la llegada de personas en un proceso migratorio masivo que salen de los propios países de los que extraemos los recursos naturales que sostienen el metabolismo global. ¿no? Nos encontramos ante un discurso político esquizofrénico en el que se pretende hablar de solidaridad con las personas migrantes y con las personas refugiadas cuando a la vez estos metabolismos económicos dependen del saqueo de los recursos naturales y están detrás de los conflictos bélicos que expulsan a estas personas de sus propios territorios ¿no? por tanto eh, es importante destacar que cuando hablamos de crisis ecológica, Estamos hablando también de una profunda crisis social, existe una correlación básica entre el deterioro de las condiciones de vida de las personas y el deterioro de la propia base material que posibilita el mantenimiento de la vida de esas Escoltad la yayo herrero en una conferencia que puede trobar internet amb la referencia ponencia yayo herrero y que esta dona es militante ecologista desde famol de temps ingeniera agrónoma de formación y pedagoga treball está en una asociación que fa materiales escolars en què parlen els nens sobre canvi climàtic, canvi climàtic i ecologisme i etc. I bé, moltes altres coses, no? A més del que he dit, escriptora i conferencista. I hem escoltat una cançó de gatillazo que es diu Bla Bla Bar. I és una conversació bastant interessant, no?, en un bar? Una conversació de bar d'aquestes conversacions apocalíptiques amb con cerveses, ah no? que se solen tenir bastant sovint, no? Exacte, aquestes converses de política amb cerveses. Bé, jo parlaré una miqueta sobre el conflicte de Síria i començaré llegint un article que es diu Síria, una guerra climàtica les que estan per venir de Florent Marce Yesi i Rosa Martínez, que són militants i, i polítics ecologistes. L'article és de setembre de l'any passat una llegiré una parte, part, llegiré algunos parágrafos y otros no. Ahora por fin hemos recordado que en Siria hay guerra, que es ese horror de lo que vive la gente cuando llega a Europa. Así que ahora es el momento también de entender por qué hay guerra en Siria. Para ello recordemos que en septiembre de 2010 una sequía en el noroeste de este país... ...dejó a millones de personas en la extrema pobreza. En marzo de 2011 empezó la guerra... ...siendo las primeras revueltas en los lugares más secos del país. ¿Puede una sequía causar una guerra? Por supuesto, dadas sus consecuencias gravísimas... ...sobre las cosechas o la disponibilidad de agua. De igual manera puede serlo la sobreexplotación de recursos... ...la deforestación, la desaparición de tierras fértiles... ...y en general cualquier fenómeno climático o ambiental... ...que altere las condiciones de vida y de acceso a los recursos básicos de la población. Todas estas causas pueden ser algunos de los detonantes o el multiplicador de una crisis junto con una serie de condicionantes políticos, sociales y productivos. Ahora bien, la pregunta es si una vez repartidas las personas refugiadas de Siria entre los países europeos, si una vez que nos hayamos olvidado de los niños sirios ahogados o del vergonzoso confinamiento en campos de refugiados en Hungría, si una vez que este drama deje de ser portada de actualidad, si entonces tendremos la valentía de actuar de forma decidida contra el cambio climático cuya mayor responsabilidad es nuestra, es decir, de los países del norte, lo que incluye la Unión Europea y España. La interconexión del mundo en que vivimos es tal que las centrales térmicas de carbón de nuestro oligopolio eléctrico, después tornaremos que nuestro, ¿vale? obviamente no es potfair, no pueden hablar de un nuestro a ser nivel, el nivel de la propietad, nuestro oligopolio eléctrico entre cometes, nuestro sistema de transporte basado en el coche privado o nuestro nivel de consumo insostenible son directamente responsables de que millones de personas migren, se refugien o mueran a causa del cambio climático en el mundo. La suma de las emisiones de carbono que los países más enriquecidos vertimos a la atmósfera han provocado y siguen provocando miseria y violencia cuyas consecuencias, como las de Siria, llegan a nuestras puertas tarde o temprano. Y ahora faré un pica-pica de frases de un altre article del periodista Roberto Andrés. Fue la guerra civil siria provocada por el calentamiento global. En aquel artículo el, el autor habla que el calentamiento global fue la gota que rebasó el vaso al agravar la sequía de 2006 a 2010, la més llarga enregistrada a la zona va afectar el 60% del territori, va morir el 80% del ganau, el 80% del, del ramat, un milió 300.000 persones van veure's afectades, de manera que hi va haver molta migració des de les zones rurals cap a, cap a les ciutats, de manera sobtada, de manera que es va incrementar de manera muy rápida el patimiento y la miseria y esmenta un investigador que dijo, no estamos diciendo que la sequía provocó la guerra, matiza Síger, climatólogo de de la Universidad de Colombia diem que sumado a todos los altos factors mm -hmm. de estrés etcétera, ¿no? la, la sequera va a hacer pasar las cosas, me ha del umbral del llindar de de, bueno, de Sí, de tolerància social que es va generar un conflicte obert. Diu que sí, que d'acord, que la falta d'aigua no s'estanyava a la regió, que hi ha hagut sequeres fortes als 58-90, però que aquesta sequera del 2000 i pico va ser la més greu de la història de Síria des que hi ha enregistraments. A més, es va ajuntar que el règim sirià va tirar el 2002 al 2008, va apostar pel cultiu de... De cotó i blat i es esgot, va esgotar els seqüífers i encara que això no ho fica aquí en altres articles eh, bueno, es veu que a Síria hi va haver la tempesta perfecta no? també es va juntar que síria és un exportador de petroli no molt important per exportador i va coincidir que van arribar en un país exportador, de petroli, l'exportació expo, de petroli genera un augment de la riquesa que repercuteix en un augment del consum de petroli en la població, no? perquè part de la riquesa genera feina, o genera treball, o genera subsidis que van, van pujar en el nivell de consum. No? I, a més, com el petroli és finit, en un país determinat, arriba un moment en què el petroli pot arribar a acabar-se, no acabar-se del tot, però sí a arribar a un màxim de producció i començar a baixar. Doncs va coincidir en què va baixar la producció, van passar el pic d'extracció i va estar sobrepassat pel consum. De manera que el govern va deixar de tindre les divises de la, de la diferència de petroli que es portava i sembla recordar això, que hi va haver una minva de la subvenció del preu del blat amb una sequera molt forta i amb un esgotament dels acuífers perquè van apostar pel cotó i pel blat, quan era molt mal moment per a fer-ho. Ara que has dit això del, del cotó i del blat no? i de l'esgotament dels aqüífers, has fet recordar hem, que a Canàries va passar a una cosa molt semblant, que és que van, van començar per, per, per dedicar-se plenament al cultiu de, de, la, de la canya de sucre. La canya de sucre requereix de molta aigua. Uh -huh. I es van veure bastant, bastant apurats amb aquest tema perquè es van donar compte doncs, que, que estaven esgotant elsqífers. El, sí, molt ràpidament l'aigua de la poga que disposaven a Canàries. I van revertir el cultiu de canya, a l'haaturat o continua o com. va? Van canviar en el seu moment per la xmbera, que és el cactus eh, que fa els higos chuumbos, la ciga Palera. No sé si és la figa palera, sí, però catarà, segurament... Palera. Ah, doncs... Sí, és que tenen punxets, no? que pungen i les has de pelar un ganivers. Sí, perquè si no... Sí, perquè si no et destrosses viu... I... Destrosses la boca. I, i bueno, bàsicament, per la xinxilla, que és el, el bichito... Per a fer colorants. Per fer colorant, exacte. De iogurt o de roba. De, de moltes coses, de cosmètics, de, de cultes no està... alimentaris... Això no està relacionat amb la figa palera? És diferent. Sí, perquè la xinxilla viu a la figa palera. Val, no cultiven la figa palera per a, pels, pels per, la, sinó sí. per la xinxilla. Exacte. I, bueno, i, i, ara, I ara actualment és la platanera, no? Seria com el cultiu més. Però, bueno, van fer aquest canvi de sucrera per figa palera. Es van per problemes... van canviar a temps. Bon, a temps, Van canviar, no? La... Sí. Yo también volvería a comentar a eso que dio el artículo de nuestros oligopolios petrolíferos. Voy a hablar ahora artículo, para a literalmente. Coche privado, consumo insostenible, países europeos... Nuestro oligopolio eléctrico... Centrales térmicas de carbón de nuestro oligopolio eléctrico. ¿Qué, ¿Qué pueden dir de eso de nuestro oligopolio eléctrico? Obviamente, ¿qué pensás tú de esta frase de nuestro oligopolio eléctrico, Berta? A ver, a ver, nuestro oligopolio eléctrico. La interconexión del mundo en que vivimos es tal que las centrales térmicas de carbón de nuestro oligopolio eléctrico, nuestro sistema de transporte basado en el coche privado o nuestro nivel de consumo sostenible... Ajá. es que todos son partícipes... Per lo tanto, és sí. nuestro, però perquè nosaltres, no, estem participant en tot això. Sí, jo bueno, crec que té una part criticable i una part en la que en la qual estic d'acord. És es criticable right. en que sí. el oligopoly electric pertany a una èlite econòmica, econòmica pertany són unes multinacionals amb molt de poder, completament xulesques, ¿vale? en les normatives que, que demanen aplicar i la manera de cobrar, etc. I aquí a l'estat espanyol es de manera més, més descarada que altres països. No? Llavors, pot ser-hi una, una mica insultant, lo el nostre oligopòlio elèctrico, etc. perquè pot fer pensar en això de tots som responsables per igual i la culpa és de tot per igual. Òbviament, la culpa no és de tot per igual i hi ha una responsabilitat de classe, i ha una responsabilitat de propietaris i de salariats hi ha una sí. responsabilitat d'accionistes i de consumidors que no és el mateix, no? Hi ha, hi ha consumidors que fins a, uh, fins a cert punt i en alguns casos o en, en molta part del temps són consumidors obligats no? però sí que és cert també sí. que per exemple hi ha una dada que crec que el 80% el 80% així, no sé si era de l'electricitat ja buscaré la dada per un altre programa de l'electricitat que es genera o del CO2 que es produeix o de tota la contaminació que es produeix la fa el 20% de la població i aquí és on vull anar a parar uh -huh. en el 20% de la població estem tu i jo i els que s'estan escoltant vull dir, la classe la majoria, potser no tota no però la majoria de la classe treballadora dels països enriquits dels països caníbals amb la resta del món estem en aquest 20% llavors hem de de fer un malabarisme entre no caure en el reaccionarisme de tots tenint la culpa per igual i tots són culpables i la culpa és nostra, etc. I la de jo no tinc cap responsabilitat perquè jo no soc el propietari de cap multinacional. Vull dir, estem el percentatge del sobreconsum. Uh -huh. Crec jo. Tu què penses d'aquesta parrafada que acabo de... Eh, Bonitaps no, sobre la taula Estic, estic força, força d'acord, sí El que passa que, que clar, jo a part d'això també és que li sumaria, jo és que sempre ho dic la desinformació de, de part de la població sobre tots aquests aspectes i que som partícips molts de nosaltres ho som i no som conscients de totes aquestes conseqüències Bé, jo faria una diferència entre informació i ser conscients D'acord vale perquè soc molt punyeter està bé està bé perquè ho dic perquè per exemple hi ha una hi ha una pel·lícula que es diu el taxista full i que és així com si fos un documental i parla parla un noi que diu que la gent ja deu ja sap tot no ja sap ja sap totes les injustícies de la patronal i dels multinacionals i d'entre països i i que la gent ja, ja, ja. jo crec que ve a dir que que es fica a contra això qui vol i qui no vol, en perquè no vol, no perquè no estigui informat. per potser es podria fer la diferència entre informat i ser conscient, no? Sí. Eh, eh, a quasi tots ens arriba més o menys la informació, però, però podem fer una defensa contra aquesta informació tan desagradable que és mantenir-la sota el nivell de, de consciència per, a, per a anar tirant, no? Anar tirant i i no haver de fer canvis i un altres és quan, quan una altra opció és que ser conscient, d'aquesta. No, vale. no tractar-la no coma realment real, realment real, no? autènticament real, sí. no hipotèticament real. Totalment d'acord. totalment d'acord, molts de nosaltres sabem moltes coses i no actuem com a tal. Sí. Però continuo dient que hi ha gent que no sap moltes coses. Jo des del meu punt de vista, eh? Sí, també. Ara que ho penso millor, sí, pot ser. Estic d'acord, que hi ha molta gent que no sap moltes coses. Doncs estem molt d'acord els dos. Per cert, el Diego, la... el Diego... jo no l'he vist, no? El Diego, jo, jo crec que en la, en la teoria d'universos paral·lels infinits, hi ha un univers paral·lel en què som tres persones, en què el Diego no se n'ha anat, el Diego va a començar a venir amb nosaltres, a fer la grau del programa i s'ha quedat amb nosaltres, i, i, i ara som tres en algun univers paral·lel. Som tres persones fent un programa. En aquest univers que estem aquí, doncs som dos i pot ser algun dia, algun programa en directe, doncs si el diu pot venir, bueno, serem tres. L'esperarem i, i seran benvinguts. Sí, aquí t'esperem. Molt bé, tots doncs ja estem a punt d'acabar. Podem acabar amb, amb coses que es poden fer i bé, vull combatre la idea que ens ve molt sovint quan ens formem d'aquestes coses, no? que pensem en un planeta de 7.000 milions de persones i en classes dominants que tenen milers de milions de dòlars o d'euros i que nosaltres no podem fer res. I no és veritat, recordem que estem en el 20% de la població que contamina el 80% de la contaminació, de genera el 80%, i que sí que poden fer coses i que estem com a... sí, estem, estem prop del... Estic a prop del cau de la SERP, com per a poder fer coses significatives. I una cosa que vull recomanar, que, que jo personalment recomano, és per exemple recolzar els horts urbans, no sols perquè és una lluita contra l'especulació i perquè és una activitat al marge dels diners i és un contacte amb la natura i són aliments sants, no tan sols perquè són ecològics i perquè, i perquè no són amb envasos, sinó per, pel motiu de, de que el, els, terrenys, els terrenys que no tenen pesticides i abono sintètic xuclen CO2, els terrenys naturals xuclen CO2, i ja sé que pot semblar ridícul el que estic dient, posant no? mm. en comparació la magnitud de les coses, no? el que pot fer un hort urbà amb el problema que tenim, però bé, bueno, el que xucla el CO2 és el, el plàncton marí, el, el, el, les, les algues, les plantes visibles de terra, i el terra en si, i el terra està el segon, crec, davant de, per davant dels boscos. Llavors, bueno, és un, un sumidero, no sé com es diu en català, un sumidero de carbón important. Enbornal. I... Enbornal. Enbornal. Sí. Gràcies. I que, I que crec que si anéssim molta gent a col·laborar amb els horts urbans que hi ha a la ciutat, tant com per a que ells diguessin, els que ja diguessin, mira, som tants que per què no ocupem un altre de nou? Aquí no hi quedem, anem a ocupar més, més horts urbans i si s'expandissin, doncs jo crec que, bueno, que, que pot que tota pedra fa paret. I d'altra banda, una altra cosa que vull recomanar és la lluita contra contra la normativa europea de no deixar passar als la política europea de no, no deixar passar als refugiats, i una associació que que pot ser que, que podria recolzar o que podria manar activitats o o com a informar-nos de veure què fan és Stop Mare Mautum i bé, és una plataforma ciutadana que, que reclama un camí de, de polítiques frontereres als estats en, en arrel aquest tema. I això en els programes parlarem de, de... dedicarem més temps a coses que fes. Tu, <coughs> Merta... he pensat també algunes coses que podem fer així com com en general, i que tots podríem fer. Per començar, no utilitzat en el cotxe, seria només en aquells casos necessaris de veritat i sempre intentar anar caminant en bicicleta, eh, si els usuaris ho poden fer, evidentment. Eh, també he pensat en el consum, intentar consumir productes de proximitat i que siguin no de, de grans empreses, sinó de petits Eh, pagesos, uh -huh. també crec que és una bona solució eh, que també aquests productes siguin ecològics i que no tinguin ni un usat darrere de llavors eh, transgèniques, ni, ni pesticides ni herbicides eh, En la tan... mesura en què sigui los herbicides i pesticides, jo diria en la mesura que sigui econòmicament possible, no? perquè la, la verdura i fruta ecològica és més cara, no? llavors potser hi ha gent que no s'ho pot permetre, però sí que podríem tenir curant que no siguin transgèniques, no? com a mínim, i comprar ecològic en la mesura de la capacitat de monetària, de, de, de la capacitat adquisitiva sí. de cadascú. Evident, exacte. Hem, també disminuir el consum de carn, no? s'ha comprovat uh -huh, sí. que la carn hem, bueno, té el seu procediment lent de, de creixement, de, de, depèn de quines condicions que serien perfectament qüestionables, doncs disminuir aquest consum de carn també. Hem, com has dit tu abans, no? Disminuir, has nombrat el fet del que estiguin envasats. Doncs, disminuir el consum. Els envasos, els aliments envasats i precuinats i... Exacte. Que estiguin envasats. I totes això estem dient disminuir el consum. És que és això, disminuir el consum, no? Uh -huh. Disminuir el consum de tot allò que puguem disminuir el consum. I en altres programes, a veure si parlem d'altres disminucions, farem com els jíbaros i disminuirem altres coses. I... I, bueno, si hem de consumir alguna cosa, que si poden ser, el, per exemple, consumir béns que no, que no siguin físics, no? Mm -hmm. Per exemple, i així no gastem... Com teatre o, no? Concerts. Mm -hmm. Sí. Expo... Recitals de poesia, exposicions... Visites guiades, coses d'aquestes. Desenganxar-se de l'adquisició de la coseta de culós de coses físiques exacte i això és tot, doncs aquí hem acabat el primer programa i esperem que us hagi agradat no Toni? això esperem i ens veiem al en proper, que vagi molt bé a reveure